Muziek hey, Uit die hart van die boer Toen het daar om vier namerig Sam met Kori Goedemiddag en hartig het welkom by my program Uit die hart van die boer waar ons gesels van alles en nog wat vanaf die landbouw die boer rijdt, voedselsekerheid en ook natuurlijk die huidige toestand in die land Baie dankie vir Kathy en vir Jolanda, vir Nies en Agnes alles wat gebring is, en ook gisteraand, gisteraand het ons beekie probleme gehad met die internet landweid, ek weet nie wat die stalkings was nie, maar veroogend is ons allemaal weer op en wakker en aan die gang, maar kom ons luister, is een stikkie muziek, voordat ons by my spijskaart kom, en hier is Boeretroos met die Royal Hotel, geniet om! Hier sit die manne in die Royal Hotel Ek ken mos vir amal lekkers amal sa pel Lister o oh friend, daar die baar Hoe leid het me nog, soe dop, ben nie daar Ken julle verdoepie, sy pijn naam dop Hy het vir die sprungbok a doel geskop Al die beerblok Kan nie makkelijk plat druk, met net een hout in z'n groot voorkop Nou stel ek voor, my oog vriend Fani, da's niks sta wereld wat Fani plan nie On moet om in die straat, zeg, hoe gaan het omaat? Zeg Fani, nee, kan nie klaar nie, maar Hier sê die manne en die roi loopt Ek ken mos van amal, ek is amal se pel Lees op vriend, daar die ba, Hoe leng dit met nog so'n dompie daar En hier se die speerde, se sa Sander He drank his whiskey so on the rocks A cool calm comer As num him up his number He's 00007 The cock He said the manna He said the manna He said the manna Yeah, he said the manna In the Royal Hotel A king was for amma lekkers Amma se fell Leister of oh friends daar achter die baar hoe leef dit met nog zo'n dof wie daar van die noordweste kom karre beste dra kort mo hem in een kakie broek lang dra geboren haar akkoord om z'n oren is lief om te lach is lief om te vloek hier langs die tegel zit een man so stil Da's traine in Seule I say is die baas van die bankrot plaas I fear van die klinge roe Maar dat is lekker, dat lekker Dat is te lekker hier My sick op draadloos En scheme op my bier Lister of friend Daar achter die baar, hoe dit met nog so'n doppie Daar is het die manne, hier is dit die manne Hier is het die manne, hier is het die manne Ja, hier is het die manne die David Kramer met sy rool hotel van die serie troes. Lekke vrolik en natuurlijk is jy ingeskakel by net Radio SA. My naam is Corrie, en ek keir saam met jou vir die volgende 2 eerkies, maar voordat ek aangablik net noem, die radio raak nie by politieke, of vir godsdienstige argumenten betrokke nie, artikels en materiaal gebruik in ons programme, is ook nie noodwendig die siening, van die betrokke omroeper, of die radiostasies nie, maar die van die artikel of die berichtskryver.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 wat geplant kan word van die einde mei tot die einde juli en so bekie hier medicinale kryje vandag so ek hoop jy geniet hierdie dag saam met my kom ons luister nog so stikkie muziek voordat ek by die eerste item op my spijskaart kom en hier robbie Robby Wessels met my vissermanse pa of my visserman vriendse pa hier kom my Ek syng een liedje sonder fancy woorde Voor een oom wat ek nooit ooit sal vergeet nie Hier die woorde maak een prankie Van een oom wat van slecht dinge niks wou weet nie En as ek aan omdink Dan word ek stil net ek verlang weer na my visserman, vriend, se pa. As die somsak en die wind gaan leeg, en die boterkies koers na die En dan denk ek terug, aan my visserman, vriend, se pa. Met sy fellies en sy kniebroek maak hy grapies, en die waar op die punt van sy tong, laat my besef hy was a pa maar ons elke dier Elke voel het een doel in sy bestaan Is ook vir een slechte vrou Dit die laatste woorde Van een oom wat nooit wou afbreek maar wou bang En as ek aan omdom Dan word ek stil ek verlang weer Na my visserman, vriendse pa As die soms saak, in die wind gaan le En die kies koets na die waters Dan denk ek terug Na my visserman, vriendse pa Met sy fellies en sy kniebroek maak my grapies En die waarheid op die punt van sy tong Laat my beseen, hy was a baar vir ons algemeen. Bobby Wessels met my visser vriendse pa. Ons kyk na die eerste item op my spijskaart. Ek het daar maar lekker muziek vir ons saamgebring vir die van die middag. Heerlijke Afrikaanse en Engelse muziek. Maar ons kyk nou wat gebeur met ons groentetuin in die winter. Eers moet ons een beetje skoon maak. Die nacht raak lang in die temperatuurde daal. So die pampoenranke tomatieplante, murgpampoene, begin nou doodgaan, haal hulle uit, soek jou laaste butternut, en ander pompoene wat nog wegkruip, en natuurlijk gaan die ranke kosmos, of kompos hoop toe. Die laaste tomaties, middies eiervruchte, en russies is nou reg, oes dit, en sy die dode plante, en jou kompos hoop, dis baie belangrik om hy kompos hoop aan die gang te hou. Nou kan jy weer beheer kry oor jou tuin. In die plek vir die somer wat uitgehaal word, gaan jy nou jou wintergroente plant. As jy wil, per hier kan jy alles los, tot volgende somer, sodat die groent ook so bykie kan ris, en natuurlijk, so dat die tuin neer ook a bykie kan ris. Begin jou winter saalinge, uitplant, jy kan dit in stootjes plant, met ‘n plank boor op so 3 dae, waar die somer goed begin elraak soos die eie plankies krop slaai, spinazie beet rak, rak, roket slaai, kan jy begin plant daar in die slootjes, plant jou boerboone en erkes direct in die grond, so 20 cm uit mekaar in slootjes wat so 30 cm uit mekaar uit is. In hierdie tyd is die patatranke nogal wild, probeer tussen hulle hierdie wintergoed van jou plant, skyf die patatranke versichtig op sy of snoei dit om plek te maak vir hierdie wintergewaser van jou. Patats ontwikkel beter onder die grond as jy die ranke so'n bietjie snoei in hierdie tyd. Jy kan jou knofleisies in slooitjies van so'n 15 cm uit mekaar uit plant, As jou grond so 'n bietjie arm is, kan jy nie eendelik kunsmis gebruik nie. Jy kan ook 'n dieren dieremis gebruik of jy kan 'n van die ander kompos gebruik. Jy kan as jy kompos kompos kompos doen dit veel maak. Jy grawe jy so sloot van so 50 cm diep en 50 cm breed, en jy kan al jou plantreste daar gooi jy kan ook jou skille en goeders uit die kombeisheid ingooi, dit word redelijk vinnig kompoos, vooral in die somer, so jy mis hier kompos kompoos hoop van jou lang al begin maak het, maar is nooit te laat nie, wanneer hierdie stoetjes vol is, dit kan ook al maanden dier, kan jy een sloot grawe net langs aan, en grondboor die vol kompoosloot gooi. Jy kan boop hierdie gevulde kompoosloot plant, en jou plante sal vlooreer. Je kan ook, tis in hierdie planten van jou, jou skille en groentes, skille uit die kombuis uit, en die grond in spit, je kan so anhou met die kompoos en die reste van jou recht die, die jaar. Wat jy kan plant hierdie tyd van die jaar, ek het speciaal gaan kyk wat die plantjies kan mysie van april of plant en wat kan hy nie plant nie. Maar dit wat ons nie kan plant nie, gaan ek nie aanraak vandag nie, is nie die wat hierdie tyd van die jaar geplant kan word. Wat groei in die wintermaande is brokoli, kopkool, blomkool, geelwortels, prie, uie, spinasie, radijse, beetknoffel en arbeidszaailinge. Die lekker vers arbeid so uit die tuin uit, is dit nie lekker nie. In my maand kan die boerboone blaarslaai, erkies, radijse en rape plant, in juni boerboone, brokoli, kool, geel, geelwortels, praie, erkies, rape en radijse. In juli, erkies, kopkool, spinasie en ook radijse. Gewoon sê dit, enige iets wat jy onder die grond kan groei, kan jy in die wintermaande plant, dit is ook om geel wortels, en beet, en radijse, al die lekker ondergrondse groentekies kan jy in die winter plant. Natuurlijk, kopkool, en brokkoli, en blomkool, is, praie is nou die booggrondse gedeeltekies, en natuurlijk die arbeie, die heerlijke arbeie. Je kan somme jou ou kry waar vat en opvoel moet lekker vruchtbare potgrond, en jou arbeid saailinge daar plant, hulle vlooreer vloor in so opgevulde krywe. Aan die einde mei, to die einde juli, is dit natuurlijk winter by ons in Zuid-Afrika. Dit reen nie eindelijk meer in die gedeeltes, behalwe nou natuurlijk in die kaap nie, en dit ook in die eerste gedeelte, wanneer die eerste rij begin val. Om te oos hierdie tyd as jou petats vir die hele somer gerank het, sal die einde mei reg wees om geoos te word, jou ranke begin geel word en begin dood gaan, soek die patats onder die grond dier die ranke te volg tot waar hulle wortels is, en voel voel met jou vingers, dis nie wortels vir petats. Dis betek hier moeilik, en daar is altyd paar oor die misdoek. As jy die patat onder die grond voel, begin met die tuin virk, baie versichtig spit rondom die een wat jy gekry het. Hy het altyd een paar maaikjes onder hulle of langs hulle. Die patats was jy en los vir tweedaar in die zon, so dit ryp word. Nou sal dit in jou groente hou vir so'n 6 maande, gloed het of nie. Samen met die groot patats kom hy altyd ook een paar kleinkies, wat klompie kleinkies uit, wat eindelijk papat buisies of tubers is, wat hulle noem het tubers, losle in die zon tot hulle droog is, jy kan het los oor 3 of 4 dae, perle dan in een kartoon, doosie of boksie, jy kan dit gebruik om ween die somer uit te plant. Jy kan niks plant to die einde September nie, so hou jy dan net jou winterplanta aan die gang. Watter groente plant jy in jou wintertuin? is die volgende vraag. Kom ons luister eers nog 'n stukkie musiek voordat daai kom en ek het vir ons op die draaitalel Dewert Dewald Wattersville met sy 17. Hier kom hy. Oor die son nou aan die brand En dan sier in die vier van my ginstellingstad Te veel verloor, ons sal nooit terug kan gaan Op 17 was ons te weis om te verstaan Misschien het ek dit nooit genoeg gesê klaar als wat dat wou he 17 het ek te min gebeur, het ek te veel geseen, het ek te veel begeer, was die beste tyd gewees maar tyd is nie jou vriend nie 17 het ek te veel beklaai, het ek daar probeer het ek te min gevry oor die duwe wat ek sal geer Om net weer een keer die te is Sien jy alles nou vir wat het is? Of sien jy so veel meer as wat daarom jou is? Voel jy nou of alles aanbeweeg? Om 17 het ons probeer om te oorleef Om 17 het ek te min gebeur Het ek te veel gesê Het ek te veel vergeer Het was die beste tyd gewees Maar tyd is nie jou vriendie Om 17 het ek te veel bekwee Het ek daar probeer Het te min gevry Oor wat ek sal geer Om net weer een keer 17 te wees. Misschien het ek dit nooit genoeg gesê. Misschien het ek wat als wat ek wou he. Of 17 het ek te min gebeur, het te veel gezien, het ek te veel vergeer. Dit was die beste tijd gewees maar tyd is nie jou vriend nie. Op 17 het ek te min gebeur, het ek te veel gesê, het ek te veel vergeer, het was die beste tyd gewees, maar tyd is nie jou vriend nie. Op 17 het ek te veel beklaai, het ek daar probeer, het ek oor die dinge wat ek sal gee, om met weer een keer sê, Debaat Wasserval met 17 Ons kom nou met wat er groente jy in jou wintertuin gaan plant Jy wil natuurlijk die meeste uit jou tuin ruimte kry vir alles jy nie baie ruimte het nie Plant jou groente gedierne die wintermaande En op jou balkon as jy in een is, of jy kan net selfs in blombakke plant, jy hoef nie een groot tuin te is, en die stad is, jy kan uit klein stikkie grond, kan jy heel wat kry. Jou, en hoeveel bolle kan jy plant, na die eerste ryp van die jaar, Afhangende van waterplekke of waterareas jy bly, sal jy het tussen oktober en november plant as jy in die noordelike halfgrond is. Anders is dit nou die tyd om jou knoffel te plant. En kom redelijk vannig op, jy behoort binnen die eerste driedal al te sien as daar die knoffel sy groen sprykies begin weis en hulle groes my baie baie vinnig, hy het so plat groen blar, is nie so rond so sy huis in die nie. As jy in een gebied bly waar jy sneeuw kruim, is dit goeie idee, idee om jou knofelbolle te dek met hooi of een ander lichte deklaag om nou so bykie beskerming te geef van die elemente. Jy moet in staat wees om die top van die knofel en die vroë lente te sien as jy nou dit en laat winter plant, maar het is nou die tyd om jou knofel te plant. Jy kan in die sydelke halvrond kan jy jy so september, oktober sy kant jou knoffel begin oes en natuurlijk kan die knoffel droog maak, jy kan het opkap en in bakkies in die ijskas bare En dit is heerlik in jou kossoort. En is knoffel ook een baie goeie ding om miskie te weg te hou van jou af. Hulle byt jou nie graag as jy knoffel eet nie. Of so glo die meeste my is natuurlijk. En natuurlijk help knoffel ook om jou so bekie te help met syktes in al die kieme wat mens in die winter inkry. Knoffel is ook is ook die natuurse natuurlijke antibiotika middels, so dit help nogal om knoffel te eten om jou gezond te hou. Hy het in die 1500s toe die groot pes of die groot griep daar was, gegroe as die knoffel om jou hang, dan hou jy al die kiemen weg, net het was so, die mense wat knofel om hulle gehad het, het nie so baie, vind ek siek geword, luid na hy groot peste opgetal nie, en natuurlijk, by gelovige mense geloo, as jy knofel om jou nek hang, en hou jy die bose elemente, bose geeste, geeste en al die demone weg van jou af, en as jy dan geloo, laat weet my bykie, wat denk jy van hierdie knoffel methode om bose geeste en allerinne vredaardige gedeertes of kreatier van jou weg te hou. Natuurlijk is eie ook een goeie manier om jou gesond gezond te hou, en natuurlijk moet nie eie snu en in jou eiskas beren nie. Eie trak me aan. Hulle trak al die kieme en viruse uit die ligheid in hulle in, so jy kan nie een in jou ijskas behar, en jy trak al die in, die oude mens het gesê, een uit gif, en jy trak reke in, dit is om die al die nare viruse en bakterie aan lok, en het hou die kiemen weg, en natuurlijk help het ook as jy een ei in jou ijskas sit, om die nare reke daaruit te hou. Kom ons luister nog so stikkie, muziek voordat ek by nog van ons plante kom wat jy in die winter kan plant en op die draadtafel het ek vir ons rok zet, se joyride saamgebring jy kom sy But look, she's the heart of the fun spirit Rockset met Joyride Lekke nommerkie daar uit die tachtiger jaar uit en Natuurlijk het ek gesê jou knoffel gaan jy in die vrooë lente sien en dan is het tyd vir oes Uie daarin teen floreer ook in koeler temperatieren, jy moet uie in die kouwe klimaat in die herfs plant Jy kan hulle jy so, so van maartmand af begin plant so 8 tot 10 weke voor die laaste ryp. Jy kan hulle uit sade of uit ander eie uitplant. As die eie begin uitloop daar in die groente rakkie kan jy die geris in jou tuin uitplant. My maat natuurlijk eie enige tyd van die jaar geplant, sy het daar nie gesteer aan wat tyd, dit die beste is vir die eie nie, maar het is die tyd in herfs om jou eie geplante te kry. As jy nie hou van saakies nie, ga na jou naaste kwekery toe, en gaan koop sommer jou plantjes daar. Nog een plant wat, gehaarde plant is, in die winter is een plant. Jou spinazie plant jy ook in die herfst. Spinazie verkies een koeder temperatuur vir al in die vroe winter. Spinazie kan ook 'n paar rype hanteer, so hy is lekker gehaard as die rype begin deerskemer. En een van die raad wat vir jou gegeef word vir spinazie is om jou saad in jou ijskas te hou vir 2 weke voordat jy die saad in die groen plant. Interessant nie. Dit help jou saad om gewoon te raak in die kool weer, en het sal ook help dat saad wat nie ontkiem nie die kool weer in die winter sal oorleef, en dan in die vroege lente sal begin opkom soos benaas ek nie op ma enige tyd van die jaar plant, dit is net een goeie plant om die kouwe te weerstaan gedurende in die winter. Natuurlijk is wortels ook een van die groentes die kan plant, rape, witwortels wortels, hulle allemaal werk in die wintertuin, beet, soos ek sê die eers, eer, al die goeders wat onder die grond groei, beet, rape, eie, knoffel, behalwe aartebos. Aartebos plant nie in die winter nie. Aartebos soek bykie hitte en vog in die grond in en dit is nie een goeie ding om jou aartebos te plant in die winter nie. Jy met jou plankies gereed kry so in februari of maart om te plant, dan kyk ons ook na jou kool en blomkool, dit is een goeie tyd om die plankies nou te plant. <coughs> ja, maar as jy nie saaijies wil saaij nie, kan jy geris by jou kwekerij omgaan en natuurlijk die plankies in die bakkies gaan koop daar saaijlinge en hulle uitplant, ek hou natuurlijk daarvan om daai saai te plan of hoef ek jy wacht, te wacht tot hulle opkom nie. En nou boinkies en aarkies in daai groente kan die ook plant, en natuurlijk in die bloom tuin jou bronk aarkies, het is nou die tyd om hulle te plant, so dat jy een heerlijke kleervolle wintertuin kan hee. Kom ons luister nog so stikkie muziek, en ek het vir ons rauw mens met neem op vlaarke, hier kom hulle. Jy is alweer as welkom om ons te staan, klap alles alweerdoen, staan op, staan op, staan op! Jy siel die wereld door kinderse oewe, hoef nie aan anders twijfels te gloewe. Jy is een boodskap gewees, wat woordloos verstaan. Jy is die lach in die boog wat my smewe Oop wat so son in my poos slaf my lewe Op trappen van lucht loop jy sacht Jyl aas en vol Stel soos die lach streef en rus. Is sou Groente soos beet eie blaarslaai en wortels oor leefkouwe weer beter as anner. Die meeste mense dink van die anplant van groenteteine in die lente om te groei in die warm sommer, maar paar groente kan ook groei in kouwe weer. Groente oor leefkouwe weer en kouwe winter sy beter as die neers hulle plant voordat het vreselik koud is, so dit is nie herfst die tyd om jou winter groente te plant. Dinge wat jy nodig het vir jou groente is, kompost is optioneel, maar ek dink is een goeie idee om jou kompost te hee, jy kan een deklaag maak van hooi, strooi of blare, 10 by 10 by 10 kinsmis, of 5 by 10 by 10 kinsmis, afhangende van die type groente wat jy plant, Jy het een uh, paar tuin nodig, dis ook optioneel, as jy daar van nou die grond is en jou vingers te voel, vergeet van die handskoene. Kies jou groente variëte wat kouwe weer oorleef. Daar is baar navorsing gedoen, jy kan mosterd, jy kan kradijse rape, en daar die begroente plant hulle is nou soos 26 graden vaarneid wat hulle oorleef, beetweerstaan het ook baie goed in die winter, brusselse spruite en daar peterseelie ook, hulle kan ook temperatuur van soos 26 graden vaarneid oorleef, daar hier een paar van die kruie wat jy ook kan plant, soos bijvoorbeeld Klautona en die vij, daar is die my daai tipe kry ek kan jy ook plant rondom my wat jy doen is jy berei jou grond vir jou aanplant voor jy bewerk jou kunsmis of jou komposdateer en jy plant jou saaitjies of natuurlik soos ek dan van nou jou saailinge in ek het natuurlik nie groot grond nie so ek het maar potte waarin ek myne plant En as jy in een is, is daar baie, baie wenk. Ek het al in een van die vorige programme genoem van potte en bloombakke, van nie jou saaietjes kan plant of jou saaietjes kan plant, as jy nou nie baie plek het nie. En natuurlijk kan jy selfs hierdie kraaie in een rotstein plant. Dit lyk nogal prachtig, dit so in die rotstein is. En sommige mense plant dit so tussen dis in die plafijsel, en het lyk nogal mooi hulle lelepaadjies uit in die kante met hierdie planten, en natuurlijk lyk dit baie baie mooi as jy so klein tankje het met al hierdie type planten. As jy in die streek bly wat baie kouwe herfsmonde het, en selfs die winter baie koud is, moet jy ook jou blomplanten mooi bekyk wat in die tye groei, Ek het gaan kyk, ek het nie baie van die noedelike halfrondse plekke uitgehaal nie, maar bijvoorbeeld tuine in Nieuw-Zeeland of Nieuw-Engeland, die Middel-Atlantische Staten, waar dit nou koeler is of ruip voorkom, is kressante plant wat hier die ruip kan weerstaan. Natuurlijk in die, op ons hoofveld, waar ons ook baie kou ruipmaande het, is kressante ook die inding om te plant. Jy kan ook na plantenkeer.com toe gaan, en een bykie daar gaan rondloer, daar ook baie oudeke raad oor die plant van planten. Wit blomme, sê jy, groei ook makkeliker en oorleef, licht, lichter, ryp. Nou ek verstaan nie mooi wat jy sê by wit blomme nie, miskien kan jy my daar uithelp, maar jy sê wit blomme is een blomme wat, die kouwe beter oorleef as ander blomme. Hoe vaard is, weet ek nou nie. Ek het nou nie die sy gaan navors nie. Maar, laat weet my, wat denk jy van hierdie bitblom verhaal? En, natuurlijk is daar paar type lelies wat ook baie bestand is, tegen hierdie kouwe maande en hier ryp. Booplante, kan jy plant vir jou wintermaande. En, as jy een uh, kranige tuinier is, laat weet my bykie, wat kan hier alles plant in hierdie wintermaande, vir volgende weks program, ek sê het waardeer, as jy vir my so bykie van jou raad kan gee, en ek sê daar al van, ek het, een goeie tuinier of twee, wat vir my kan uithelpie, stersmoe vir my, my boodskap hier op skaap, my skaapadries, koerie, bin slabber 3, en ons gesels a bykie, oor hierdie type planten. Dan is daar ook Koonflowers of easy to grow bulbs wat jy kan plant in hierdie wintermaand, soos ek sê bolle, alles wat jy onder die grond plant, is een baie goeie idee om te plant in hierdie tye. Hy sê ook, die koonflower oorleef, die rai goed, en is natuurlijk ook een meerjarige plant, Dit hou winter in somer, ek in een paar jare hou, so jy hoef nie elke jaar jou plante uit te haal en oor te plant nie. En natuurlijk is dit ook afgeleid van een veldblom, so veldblom is gewoonlik meer bestand teen kouwe as ander plante wat een beetje getrottel is volgen op my lys gaan ons biebkie by kijk na medicinale plante maar voor ons daarby kom eers nog so stikkie muziek en ek het Riekes Nel hier op die draaitafel met sy wingerd griep en naom het ek van, van die kroon heel belig met sy stikkie draaksteek met politieke toestand in die land maar ons luister eers na Riekes Nel daarna gaan ons hoor hoe stik van die draak met die politieke toestand in die land. Hier kom, Rieke, is geniet om. Vindertgriep is net te lief, dis hoe ek dit verstaan. Van Vindertgriep maak my muziek, so sien vir morgen aan. Elke dag is saterdag En elke nacht is laat Rooi geverd, geen opse kerst Net uit om twak te praat Wil met griep, is nie te Dis hoe ek dit verstaan Want vingerkriek maak my muziek so syk wie het morgen aan Annelies, Annel Louise is allemaal op die vloer. Klein andreig en groot morneig is bezig om te loo. Winniek griep, is dit lief, dis hoe ek dit verstaan, Van winniek griep, maak my nie syf, so sy, wie het morgen aand, kunnel in die L in wer nie op die drom bi terkoop sy vyfde loop dop klaar sy naam verloor verlang die griep is net te luug dis moeilik om te verstaan Want win het griep, maak my nie syk, so syk, vir moore aan. Win het griep, is net te lief, dis hoe ek dit verstaan. Want win het griep, maak my nie syk, so syk, vir moore aan. Ek sien weer morgen aand, ek sien jou morgen aand Dag, dit is Fanny met pittige politiek of dan, soos ons allemaal al weet, pipi Die hele drama rondom die afdanking al dan nie van die minister van Finansies, het Junk en die moendelike aanstelling van Brian Molevy, hierdie onlangse nies oorheersen Politieke speelikies rondom die minstens twee identificeerbare faksies‘ is soms slagwerkend. Die hoogstroommedia drijft natuurlijk ook die hele aangeleendheid en daar word een hele amper soort van feeding frenzy geskep in die dagelikse gebeure. Mens moet terug sit en bykie kyk hierna, sowel as die implikaties, anders as diegene wat eie agendas najaag. Eerstens word dit gesien as bedreiging van die demokrasie Democratie in ons langkie is stans dat die mederheid die politieke debat dik dikteer, bloot omdat hulle die meerderheid is. Die sulke is wat dit wil voorkom, poog om die grondwet te gebruik om te verhoed dat dit plaas vind. Dit is rarig soms suksesvol, indien die sukses wat partijen reeds bereik het om die regering te dwing om binnen die bepaling van die grondwet op te tree en ageneem word. Die regering probeer dan allerhande taktieke om dit te omseil. Vooral hier word die meeloper soos die jeugliga en vrije liga weit ingespan om die regering. Hier praat ons natuurlijk van die president en sy groepering, sy standpunt te bevorder dier klimaat te skep om stappen wat mag volg te propageer. Denk aan die jeugliga sy soogestandpunt rondom die minister van Finansies as sy soogenaamde impimpie. Die hele aspek van wit monopolistische kapitaal kom ook hier ter berde. Enige Iemand wat aan die Eurita standpunt te steen staan, word dus as verraaiers en gekoop door wat monopolistische kapitaal voorgehou. Die standpunt rondom minister Gordon's verandering van radikale ekonomies verandering, valt dus in hierdie kategorie. Hy is dus een verraaier, omdat hy vroeg dat geld net na willens en wetens gebruik kan word. Die ander fakties, onder wie partij is soos die SAKP en KUSATO en klaarblijklik die faktie wat die uit jonge president steen, hammer op korruptie, verraaiing van die edle doelwitte van die ANC en balance cup, wat het voordeel van die people so wees, en selfverreiking. Dis natuurlijk sterk standpunte, maar die interessantheid daarvan is natuurlijk dat die huidigde oor voordeel is, dis nou in die kabinet en senior ANC bestuur, nie dur waag om iets te sê nie vrees, dat hulle dan hulle poste so verloor. Politici werk ons maar oorzaaklik vir die oorkleinsakkie. So, teen, die teenreaksie kom ook vanuit die organisaties die SAKP en GOSATU, maar is markarig. Daarenteen is dit vooral die oppositie en burgerlijke samenleving wat die teenaksies drijf, vooral door die hoeve om die grondwet aan taak. Die aksies eindelijk relatief op wanneer korruptieve gedrag en optreders bekend raak en oorzaaklik ongekoreneerd. In teenstelling by die regering, lees die, die presidense faktie, wat een gekoordineerde poging is. Ek weet nie miskien nou vooral om soveel as moendelik financiële voordeel te kry al voor 2019 verkiesingen aanbreek, seker. Maar die goeie nieuws is, is dat die proces is, soms slechts, soos die Engelsman sê, by default, toch suksesvol is. Een goeie voorbeeld hiervan is natuurlijk die parlementaire proces rondom die SIK. Sien allemaal praat maar al klaar van die SIBC. Dat lyk as het het gaan leid na tenminste die aanstelling van die tydelike raad dier die Parlement. Natuurlijk soos het woord in die demokrasie, waar die parlement dan moest juist die verteenwoordiger van die mense is. Moet sê, hulle is daarom ook dier die openbare proces en vir al die idiotiese optrede van die individie daartoe gedwong om hulle mandaat uit te voer. Net om die regering, is nou die presidense faktie, so al gehele toewijding tot hulle ee financiële voordeel aan te toon, is natuurlijk die hele kwestie rondom die sassa uitbetalings van so 17 miljoen aan ouderdom en maatskapelike toelaas. Dit is in gevolge, want die contract met die vorige dienstverskaffer is onbettig verklaard door die uh, uh, grondwet of die nieuwe klomp is of nog nie in plek nie of het nie die vermoe om dit te hanteer. En nou woon door mens toch of hulle wel die vermoe gehad het om die nodige financiële voordeel aan personen in die departement van maatskapelike werke kon verskaf. Seer sekerlik was die ministerie hierbij ingesluid. Wil, nou, wil dan nou lyk asof die contract gekoop was? Want wat natuurlijk waai gebeur is dat die solkers die contract kry en dan verkoop aan een partij wat wel oor die vermoe beskuk om die taak uit te voer. Dit leid natuurlijk ook tot die feit dat die prijse waai hoor moet wees, so dat die wat die taak kan doen, dan wel betaal kan word. Een verdere voorbeeld van wat verkeerd gaan en hoe dit soms wel ten goede uitwerk is natuurlijk ook die, ook die afdanking van die hoofd van die spoor pendeldienst. Frasa, nadat dit gekom het, dat hy aan homself een hoog oortrewe salarisvroeging toegekend het. Dit bly dis maar die plig van die burgerlike gemeenskap of civil society, soos salalgemeens heen, om hierdie type van onding onder die aandag van die publiek te bring en in die openbare domein te plaas, Dat die regering daarom onder die druk van die publieke mening gedonge rechtstellende actie of optrede kan pleeg. Dis funny, <laughs>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 Maak vandag jou dag met vandag vervoer. Die kom nie! Nodig jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area in gouding. Sukkel jy met geete, afvoerpijpe, stormwaterpijpe, rioolpijpe, by winkels of wil jy jou winkel net optolie? Kommercieel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 Visit our website at www.usl.website and talk to one of our agents online. If you need service excellence and zero downtime in one go, go to www.usl.website and just talk to one of our agents. Thank you for your time met sy insetselkie daar wat hy speciaal vir my maak. Hy steek draad, draak met die politieke leiers en al die politiek in die land, en natuurlijk het hy die boek geskryf, dis ek, dis ek teer die reenboog, waar hy al die reenboog aanspreek, en die draak met alles en nog wat. Dit is nog al die goeie idee om sy boek aan te skap. Gaan kyk een bykie op Fanny sy webwerf, en natuurlijk is Fanny pittig met sy pittige politiek so na aanleiding van Fani sy pittige politiek het ek so bykie nes van saamgebring oor wat in die land aangane beoomlik en bykie oor grondonteining en daar is die eerste stikkie wat komerweksele is die waardasies en die gepeter met die waardasies van grond TLESA het met komerkennis geneem van die grondwaardeder generaal, Christopher Gavors' stelling dat die waardeerders minder kapitalistisch moet wees. Meneer Louis Mankies, TLIS as president, sê Gavors, kool die land een beter verduideliking is dit, of daar is een stelsel van kapitalisme of daar is een stelsel van socialisme. Socialistische kapitalisme bestaan nie, en as die waardeerders getransformeer moet word, om minder kapitalisties te wees, beteken dit, dat hy meer socialisties, of selfs, communisties moet word, en dit is helder rooie lichte vir die land, so reken meneer Louis Mankies. Vertel my, wat is jou siening daar oor? Kontak my, sief my daar op Skype, of kontak my op som op Skype, stierf my e-postie by korybynnetradio.sa.co.za en ons gesels daar oor, Verder sê hier meneer is ook een heel nieuwe kriteria moet voorgestel word om eindom te waardeer en volgens Gavor kan eindom selfs vir nul rand waardeer word wat beteken dat die landse grondwied dan nie eerst verander ander hoef te word nie. Dit is absoluut ongehoord dat enige grond op nul gewaardeer kan word. Die grond is gekoop en die staat het die daar erkend dier die titelakte met die kooprys daarin vermeld en dit is aan die einaar uitgereik waarde kan dalk verminder as gevolg van bepaalde faktore maar enige grond hou een intrinsieke waarde, ons besief echter dat hierdie weer receptiele politieke rij is wat aan die gang is en die regering en sy instellings moet begin eerlik woord, sê meer meintjes ook die noor die buitenland as hulle gaan geld soek Beleggers gaan de geld verloor as die regering op hierdie pad voortgaan, waarschieb neer mynkies. Op een goeie nood het ek gaan kyk na die water in die Noordkaap. Verskye dame in die Noordkaap loop oor na goeie reinval die afloop een paar weke. Dit is absolute verblijdende nies. Die water het intussen die Oograbies waterval na by Kakemas in die Noordkaap bereik en dit zorg weer vir a waterskouspel. Intussen het begin Reen in die droogte getuisterde Kaapstad rampestier is opgereed het geplaas na voorspillings van mondelike kutsvloede maar daarvan het so ver nog niks gekom nie en die Reen wat wel reeds uitgesak het het nog geen noemenswaardige verskool gemaakt aan die feitlik leed daarmee neem. Die gemiddelde damvlakke in die Kaap is nou 20%. Dit is daarom een klein verbeteringkie. Ek is net bly dat die dam in die Noordkaap oorloopt. Dit is een groot plusvind. Volgende is grondsake wat met ons boere bespreek is, die oorlog. Onder soekomitee wat binnenkort begin met sy openbare verhoore oor die weisging van artikel 25 van die landse grondwet wat handel oor eindomsreg het die grondkwesie weer op die voorgrond geplaas. Organisaties maar ook individuee kan die voorleggings maak aan die komitee en die voorleggings moet ten laaste die 31ste mei ingedien word. Ek wil ook net een beroep doen op amal, gaan doen toch... Jousel vir gins en gaan na hierdie rondgaande hoofd toe, gaan gee jou siening, daar is hierdie openbare verhoore, dit is nie gewaarborg het, dit enige verandering aan die wetgeving gaan maak nie, maar laat jou stemtaal, laat het toch wees, mensestaal belang, miskien, haopt het, en gaan praat oor die weisigings van die eindomsreg, wat verander wil word. T.L.E.S.A., het met die begin om mense in te lig oor die gevaare van die hele koesie van onteining sonder vergoeding en hoe mense kan help met individuele voorleggings. Meneer Benny van Seil, TLS as een hoofdbesteder, het rees die volgende vergaderings vast gaan maak. Ek het die vergaderings gaan ek noem. Dit is in een verband met die grondonteining. Op 23 april, wat nou reeds verby was, was dit in Muldersdrif om nederdin uur, die 3 Mei Willem Prinsloo Landbou Museum om 6:00 die aand, die 8 Mei Deven en of Nigel om 19:00 uur, op 9 Mei Klein William, die tyd daar moet nog vasgemaak word, die tiende Mei Vredendal, die tyd moet daar ook nog vasgemaak word, op 14 Mei TLISA se hoofkantoor in Silverpoint, Silverton Pretoria om ses hierdie aand 23 Mei Wernbad se veilingskrale om 1500 uur die middag. Belangstellendes wat meer besonderhede wil hê, kan mevrou Leniet Du Plessis kontak by CLIS as hoofkantoor. Ek gaan al 'n telefoonnommer gee. Dis 012 804 8031. Dis mevrou Leniet Du Plessis 012 804 8031. TLESA sal ook die jaarlikse NAMPO uitstelling wees, waar hulle ook hierdie inlichting sal uitgeen. Die volgende broekie nies wat ek opgegrawe het is die VVKse verkiesings deel wat grondonteiding verwerp, maar kom ons luister eers as die my siek voor daarby kom en daar is op my draaitafel Dit was 'n fet plant in Bosmanland. En meneer, mag jy nooit vir jou vrou sê sy's 'n fet plant of sy herinner jou aan die fet plant in Bosmanland nie. Jy gaan reguit Dalkboks 2. Kom maar. Da's fet plant in Bosmanland. Mag my laat dom toe. Daar is je vetplant in boestmanland, laat my denk aan jou. Daar is je vetplant in boestmanland, dat my laat ontvoog. Daar is je vetplant in boestmanland, laat my denk aan jou. As ek denk oom daar die tyd, as ek denk aan darf tyd, as ek denk aan darf tyd, tyd, dan hang my lis weer sommer uit. Daar is je vetplant in boestmanland, dat my laat in aan jou. Hy sê, planten, boesman land laat my ding kan jou. Daar's 'n vetplant en boesman land wat my laat en kan planten, boesman land laat my ding kan jou. Soos ekuie wat ter toe. Soos ekuie wat ter toe. Sou bly jy by my kom kom en sou bly ek jou onthou. Daar's 'n vetplant en boesman land wat my laat om ter. Dit se plant en busman la la my denk aan jou daar se dit plant en busman la my laat hom hoor busman la la my denk aan jou daar se dit kwant en busman la my laat hom hoor Boesmanland laat meiden kan jou, daar zit vet plant in Boesmanland, het meelaat onthouw. Daar vet plant in la laat meiden kan jou. Ek kunt elke stuk, ek kunt elke stuk, ek kunt elke stuk, elke stuk van jou is oolig. Daar zit vet plant in Boesmanland, het meelaat in kan jou. Daa is het plant in Boesmanland laat my dink en jou. Daas ek vet plant in Boesmanland dat my laat dink en jou. Daas ek vet plant in Boesmanland laat my dink en jou. Daas ek vet plant in Boesmanland dat my laat onthou. Daai vet plant in Boesmanland, laat my denk jou. Daai vet plant in Boesmanland, het my laat onthou. Daai vet plant in Boesmanland, laat my denk jou. En het jy al getrouw, hoe het jy man gevat? Ek ding nog steeds aan jou, elke keer as ek wat. En jy nacht as jy oud is, en jy nog nie stout is, dan wel ek as ek nog nie kookt is, en daar nog nie met jou vakt is. Da is een vet plant in Boesmanland, lekker, lekker. En volgende op my spijskaart, het ek gaan kyk, wat die VVK te sê het oor die verwerp van grondonteining. Die VVK reageer reken, eie verkiesingsblij een van die sterkste, vreedstaamste vorms van weerstand teen en verwerping van die heersende politieke bedeling. Daarom behoort alle vryheidsgesinde volksmense en by uitstek ook die sulkes wat nie staatsdiefstal van eindom aanvaard nie, deel te neem aan die volksraadverkiesing op die 13de oktober 2018. So is die meneer Snyman Snijman die voorster van die volksraad verkiesingskommissie. Hy reken, die volksgenote moet hulle eie volks-eie verkiesingskommissie ondersteun en registreer, en aan die nie nog nie geregistreer is nie. So dit is nou bieke genoeg oor politiek vandag en al die dinge, ek moet net noem, ons staan geen politieke partij voor nie, Ons meng nie in met politieke partijen en agendas nie. Ons steek net een bykie draak met dit saam met Fani. Kom ons luister na nog een van Fani'se insetsels oor die politiek, voordat ons by medicinale kry kom. Hees Fani. Fani Kronier met pittige politiek of dan PP. Hierdie week moet ons daar bykie kyk na die nieuwe minister van Finansies en al sy uitspraakke. Eerst denk, slijk sy rekord nogals aanvechtbaar. Die meeste van die korruptie in die staatsbeesgehede in die plaats van toe hy die verantwoordelike minister was. Maar, een van sy groot hoogtebitte was natuurlijk as minister van binnlands sake en die geboortesertifikaat initiatie wat Zuid-Afrika benevens die nou in ons reputatie as ginstige internationale bestemming ook heel wat inkomste uit toerisme wat nie meer kon kom of wou besoek nie gekos het. Die minister wil nou die internationale gemeenskap besoek om internationale vertrouwe te herstel. Dit natuurlijk na die afgradering na rommelstatus. Daar blyklik gaan hy die, en vooral lande by die A8 meedeel dat ons die Suid-Afrikaanse ekonomie een robuste ekonomie is en makkelijk sal terugbons na die tydelike terugslag van afgradering. Nou meneer die minister, as jy dat nog nie gehoor het of besef het nie, die afgradering is hofsakelijk gedoen, weens die gebrekkige politieke leiding en onvoorspelbare politieke omgeving waarbinnen die ekonomie funksioneer. So, eindelijk het jy aanstelling die afgradering teweeggebring, of dan miskien net vervroeg. So, jy wat die rede is vir die afgradering, gaan nou die internationale gemeenschap oortuig dat Zuid-Afrika eindelijk okai is. Dit nou natuurlijk na alleen van die flikkeluse geschiedenis as minister. Misschien dink jy dat die minister van finans, ministers van finansies van die G8 sal vergeet dat dit jy was, wat hier die ander geberen gepleeg het, dalk, dink jylle sal dalk enorm vergeet, en nie die kloukie by die oor plaas neem. Jammer dat ek jy, soos al in Engels sê, sy babbel moet bars, hylle weet precies wie jy is, wat die rekord is, en wat jy in die verlede gedoen het. Ek wonder wat ons die meeste moet vrees van die aanstelling, die feit, dat jy dier die president aangestel is, of dalk, dat jy verhouding met een sekere Indiese gesin net so goed of selfs beter is as die van die president, Het is nou gegewe die rekord as ministers tydens hierdie lekker vergrype dier die staatsbeheerde maatskapie. Die argumentering oor afgradering is natuurlijk ook absolute intellektuele argumentering. Bijvoorbeeld, dit is eindelijk goed vir Suid-Afrika, vir daar die bastion van intellektuele argumentering, die gaan Nou, dit is soos om te sê, dit is eindelijk goed om hy al te gaan, want die gaan een beter mens ander kant uitkom. Rechtig is daar enige iemand wat kan dink dat ons uit rommelstatus gaan kom al die politiek correct gevoer en die politieke leiders effectieve en grondwetgebaseerde leiding gee. Klink of omtrent net regering verandering dit gaan recht krijg. Terug by ons nieuwe minister van Finansies. Dit klink soos een sending om lekker te gaan vakantie hou. Dit gaan geen effect hee op internationale gemeenskapse siening van ons toekomstverwachting heen. Die afgradering was hoofzakelijk weens die onzekere klimaat wat hier is. Ja, meneer die minister, is eindlik half centraal in die afgradering, so ek kan net sê, genie die vakantie. O ja, hoe weet ek om in die sakelijn saamvat nie, dat ek bykie bang dat hulle jou gaan repedeer, of dat die besoek daak suksesvol sakel wees, behoede ons. As dit suksesvol is, hoe kan jy dan nog die wit kapitaliste as die gemeene deler en vijand uitmaak? Lyk like my die vakantie meer te doen met die verskoening van wit kapitaliste en die westerse wereld wat dieselk is wil neem na regime change as om werkelijk die internationale gemeenskap te oortuig van die ekonomische klimaat of wat praat ek alles. Daarom ook by ons volgende president uitkom, daar was klaar blijklik dreiggemeente haar. Nou, dit is nie onverwachts nie, wel die feit dat sy skielik PPP beskerring moet kry. Niemand wil sê wat die dreiggemeente was, wie daar verantwoordelik was of wanneer dit gemaakt is nie selfs die nieuwe minister van politie, wat ons amal ken vir sy vleitige en humoristische uitsprake, en in goeie Afrikaans, iemand wat nie op sy bek geval is nie, het pikkie gestamel toe hy, waarschijnlijk onder druk, die verduideliking moes gee. Ek het so geklink toe ek op school jare gelede probeer rechtverig het waarom ek zwak punte gekreid, dit het dood eenvoudig nie sin gemaakt nie. Jammer, maar meneer minister, jy maak ook nie sin nie klaar blyklik is ook die schoolstelsel nie onder beheer van die regering nie, want kinders word daar nou geleerd dat die politieke partij wat aan aanbewind is, koerup is. As dit nie dalke poging is om van nog onderwijsers te ontsla te raak nie, so mens werkelijk die kostigheid daarvan, die kostelikheid daarvan kon inzien. Tot die volgende keer, Fanny! Haha! <laughs> Dankie Fanny! Dit is groot voorig, dat jy vir my hierdie en seseltjies maak bye bye dankie daarvoor en as jy induster ek verwag dat jy binnekort weer vir my paar gaan gee ons kyk nou 'n bietjie na medisinade plante en ek het gaan kyk na die langblaarkruise menth of die mentha longifolia die blare van hierdie plant die te sterke reek wat op die vryf kan word om my skieten af te weer en wonde te genees. Een teken ook van die blare gemaakt word om koers, hoofdpijn, swak spijsvertering, mensreële pijne en koliek te behandel. Die volgende kry op my lysie is Kooie goed dit is een welbekende medicinale plant en een aftreksel van hierdie blare is gebruik om verskye kwaal te behandel onder andere koers, hoofdpijne, verkouwe en menstruele krampe, die sachte blare en die blomme kan gebruik word om kussings te stop wat insekte afweer en terselfde tyd rusteloosheid behandel en een goeie nagris verzekers. Hierdie plant help natuurlijk in hierdie tye wat ons amal sikkel met verkouwe en griep, en die volgende ene kie wat help is die wilde dagaplankie, daar word gegloed dat die opkoeksel gemaakt van hierdie blare aangeweend kan word, om verskye kondiesies te verlig, onder meer ekseem, hekerigheid, insekbeite en spierpijne, afkoeksels word gedrink om hoes, verkouwe en griep te behandel interessant, dat hierdie plankies, daarvoor help, ek dink, hierdie wilde dag my maart my geet, ook klein was net, dit smake baie lekker nie maar dit help rechtig vir daar die boors wat die bykie toe is, dit help vir die hoeserigheid, in so an die volgende enekie is aan Ambeibos, Tannepijnbosie of die Bitterbosie, of die Wild Genetian en drie keer per dag kan jy dit uitwenig aanbind, die plant is giftig en kan skadelik wees, so wees maar voorzichtig vir al as jy ou mens en klein kinderkies behandel, ek self beveel nie aan het die mens hierdie goeders wat bieke giftig is, gebruik nie. Die nieuwe effecte van hierdie sluit duisligheid in en oormatige zweet ook in. Besoop maar vir die ambai bos of tannebainbosie, bitterbosie of die wald genthin. Ons kry die rinosterbos, hierdie was voering bekend as die eklopappus ranus ro rotus, wat klaarblijklik gebruik was as behandeling tydens die 1918 griep epidemie, waarschijnlik om dit zweet aanwakker en aftreksels van hierdie blare en takkies is in brannewijn gelee, het was een gewulde kaapse geneesmiddel vir maagkwale, soos maagseer en maagkanker, swak spuisvertering en hierdie aftreksel wakker ook een mense eetlis aan, soos jy op die eet is moet asblief nie hierdie plankie gebruik nie, jy gaan jou hele die eet heel tomal, heel in die water gooi een gewulde gebruik hiervan is ook om die blaarpinte te kou, om een mense door te lees Die volgende eneke is die ankerkar roe. Hy kan gekou of afgetraak word om haar leibigheid en maagpijn te verlig. Jong takies kan ook gekou word om tandpijn te verlig. Wonderlik nie. Die geneesbossie of die wille appeliefie of jy noem hom ook die wild cherry of die winter, winter cherry, jy kan een pap maak van hierdie blare en dit word uitwendig aangewend om wonde, ambeie, absese en self syfilis te behandel. Asthma, verkouwe koers en griep kan met aftreksel van hierdie wortels behandel word. Die medicinale gebruike van hierdie plant is weit en handel van insek en verdowingsmiddels tot antiverouderingsmiddels en gehee op skerpers. Ek wil ook net noem, onthou, indien jy enige van hierdie boerenrate of hierdie plante se raad wil gebruik, raadpleg ees jou dokter, dit is nie gewaarborg nie, en daar word geen verantwoordelik het geneem vir enige neweefekte nie, vooral as jy op medikasie reeds is, bijvoorbeeld wafarin, bloedverdinner, daadheb van ding, moet nie somme enig iets gebruik nie, raadpleg ees jou dokter voordat jy enige boeren raad of enige van hierdie plante en kruie middels gebruik om jou kolomete dokter. Die theeseiker karoe bossie of die wild sugar bush, hy word ook die waxberry plant genoem, die wasachtige gedeeltes van hierdie vruchte, het een soetsmaak en was klaarblijklik dier die boere tydens die groot trek as een versoeter gebruik, dier hierdie blomdele fijn te druk en te kristalliseer. Vandaar die naam T-suikerkaroo. Daar word gegloe dat die stoom van een aftreksel van hierdie plant geblokte sines kan oopmaak en bronchitis kan behandel. Een gewillige gebruik van hierdie plant is om vir hitte blade uitwendig te plaas op een seerspier of een seergevrug, ook op kniesplekke om die pijn te verligg. Die Davids wortelkiewee is 'n bekende medicinale plant vir in die weeskaap en opzakelik word die wortels en die wortelstok gebruik vir medicinale redes. Daar word gegloed dat die wortelstok gekou of een aftreksel daarvan gemaakt kan word om pitsere, syphilis, cholera, diarree en blaas syktes te behandel. Die myswandbos of die ook lief geranium Uh, sy so gebruike is die volgende. Die gedroogde blare van hierdie plant het een sterk reek en verjaag ongewenste insekte vir al motte. Een thee word gemaakt van die blare en word as een behandeling vir hoog bloedruk, rematiek en hartkwale gebruik. Wees maar versichtig, as jy medikasie reeds gebruik, raadpleg is jou dokter, moet nie somme hierdie en hierdie middels gebruik, sonder om jou dokter te raadpleeg nie. Ek waarschie vee, dit is nie een vervang van bestaande medicijne nie, niks is gewaardborg nie, dit is ou boere raad. Die kapokbos, die wilde roosmarijn, het is sterk reek en kan gebruik word, as een alweermiddel vervloeie en luise. Die wollerge saad kop het die aangename reek en is gebruik om kussings en de wys mee te stop. Dit is ook een bekende behandeling van nier en blaaskwale, om met die aftreksel van die plant die nierre stimuleer om oortolige water te verwyder Die kapokbos word ook gebruik om smaak te verleen aan gerige disse. Net soos boegel, wat kan jy ook gebruik om oortollige water uit jou lichaam uit te verweider. Kom ons luister nog een stikkie muziek en ek het vir ons een vroelike stikkie van die Alabama studenten geselskapje bedraaitafel Bolle Nys. Lekke vroelik. Danse my samen mee. Kom my. gesaak. Met hele vrolike pollen nice, en huispollenhuis. Nice. Dit is dermo heerlik om na hierdie groep te luister. Die volgende plant op my lysie is die koolsiering of die I will lief geranium. Die hierdie blare help om oorpyn te verlig, deur 'n verhitte opgerolde blaar in die oor te plaas. Een verband kan ook om die kop gedraai word, om die oor warm te hou, en die blaar in plek te hou. Een aftreksel van hierdie plantse wortels, word gebruik as behandeling vir virkouwe, griep en diarree. Dit is die koolseering of die aaiweleafd geranium. Ons kry die katster of die basum, goepieval of die katstijl, Dit is wel bekend by Sint-Afrikaanse huisgezinne en word altyd by, by der hand gehou. Die vreesige jellyachtige blare word angewend op brandplekke, acne, insectbuiten uitsla en opgebarste lippe en om die geaffekteerde gebiede te versag en gezond te maak. Wilde knoffel of wild garlic is hoofdzakelijk gebruik as behandeling vir verkouwe, koers, asma en tuberkulose. Wilde knofel word ook in kokens gebruik en verleen een heerlijke smaak aan gerigdisse. Gereelde gebruik van wilde knofel help blijkbaar ook om hoog bloeddruk en kolesterolvlakke te bekamp. Die rivierlelie of die wild amaryllis se knolle en blare is dier die soetoes gebruik om een brouwsel te maak ter behandeling van hoes en verkouwe. Hulle glo ook dat die uitwendige aanwending van hierdie brouwsel sal help om wonde, ambuie en scrofula, dit is een vorm van tuberkulose, sal ver, verlig en genees. Ons krij die gifboel, of die tumbleweed, of die candle abra flower, of hulle noemen ook die bushman, Poison bulb, hierdie knolle bevat gif, wat die senebestelsel aantas en baie stafd is, is alweens die gebruik van hierdie plant. Angemaat, so wees is blieb virzichtig vir hom, ek sal glat nie aanbeveel word, dat die moet gebruik nie. Die kooi san het dit op hulle paalpinte gebruik, want hulle gaan jag uit, en hierdie knolle het ek al meer in die eindskap, en karo mense, plaas dikwyl skibbe van die knolle, en hulle kussingsomslaabloesheid, te behandel. Sekere dosis van hierdie knol veroorzaak hallucinaties en is gebruik door sommige Afrika stammen tydens die inweiding ceremonies en om voorspellings te maak. Die Tooth-Eight Berry, afkoeksel van hierdie plant, is ‘n bekende bloedreidigingsmiddel vir die behandeling van pitsweerde, veldtoestande en absesse aftreksel van hierdie plant word gebruik om ambaie te behandel dier dit verskye gedroogde skibbe van die knool aan wonde brandplekke en ander veldtoestande te plaas en dit word ook gebruik as geneesing en ook as een pijnstiller. Een flauw afkoeksel van hierdie knool word as die pijnstiller gebruik om hoofdpijne byk pijne en boorspijne te vergelig, verlig. Die bittergaap gaap hierdie plant en die kooi gebruik dis een bitter vet plant en hy het hom geëet om hy door te les in droge biede, maar die plant is vandag kommersieel gewild in verskye gewigsverlies producte wat hy op aanspraak maak dat dit jou etelis demp. Die geelmaak bos Die wit melksap is giftig en word hierdie kooi ook as peilgif gebruik. Vandaag word die melksap uitwendig gebruik in die behandeling van fratte en liddorings. Dit word gesê dat die melksap die fratte en die liddorings versag en uiteindelik laat afval. Maar ek sal aanbeveel, enige iets wat giftig is, bly maar weg tof, vanaf ek sal dit nie saaf gebruik nie. Die bitter alwijn of die kyp aloe, Goue neste is deur die koei geleer dat hierdie sap van die blare gebruik kan word as 'n wondbeskermer. Die blare se sap is ook gebruik om brandplekke te behandel en om inwendige en uitwendige parasiete by honde en beeste te verwyder. Afrika stamme wen hierdie sap aan as behandeling vir sere. Die sap is 'n sterk vergeermiddel vir beide mens en dier. Een kon konfeit kan ook van die blare gemaakt word en vandag word die bitter al wijn in verskye vorme gevind, onder andere in pillen en smeermiddels. Dit is commercieel belangrijk as die laxeermiddel en woord gebruik in getallige wilde mengsels. Ons krij die varkoorplakkie of die kouterie of kouterbos, eh, ander naam is pieks eer, hierdie vreesig blare, word as een pleister aangewend om fratte en liddoorings te versag en te laat afval. druppels vanaf die verhitte blarese sap kan gebruik word as een geneesingsmiddel vir oor- en tandpijn en daar word gegloe dat die kooi een blare van hierdie plant geëet het, na hulle een dier geëet het wat weens mildsiek te gesterf het. Die melktau plant of die spantau, daar word gegloe dat die vloei van die maak of die boorsmaak in moeders, met babas gestimuleer kan word, wanneer hierdie plant gekou word. Die lau hout, plankie, hierdie blare word of gekau, of in die gepoe gepoeerde vorm ingeneem, om maagkwalisus krampe, diarree, bykpijne en winderigheid te verlig. Kom ons luister nog so, n stikkie muziek, voordat ek by die laatste paar plankies kom, en ek het op die draaitafel, daarna winner sy vroelike dak van die wereld. Geniet om saam met my. Winner met dag van der wereld. Lekke vrolike muziek van die dame ook. Ons kyk na die laaste paar plante voordek jou vandag in groet. En die volgende ene is die beeste bull. Dit word gebruik om epilepsie te behandel. En daar word gesê dat die plant gebruik word vir plaaslike verdoving ook. Die volgende is die kou goed. Dit is een plankie wat sy gedroogde blare gekou of in gepoeerde vorm ingeasemd word om spanning te verlig of om slapeloosheid te behandel. Daar word ook gegloor dat die koois aan die plant gebruik het as een gemoedsopkukker. Laastens die spekboek, hier die veelzijdige plant, word op een verskydenheid maniere gebruik van kokens tot medicinale rate. Die blare voeg een aangename smaak aan slaaie en bredies en die plant word ook gesuig om uitputting en dehydrasie te behandel, wensheid door stillende eigenskap, daar word ook gegloe dat die blare gekau kan word om die vloei van boosmaak te bevorder. Papgemaak van die blare word op lidderings acnee, inseek buiten, soonbrand en seer voete gebruik. Hoë bloedseker kan ook blijkbaar effectief verhandel word, dier blare talle male per dag te kou. Interessant. As jy nog op haar boerderate of interessante rate het, laat weet my geris, kont ek my op skaap, my skaapadries, kori.slabber3, of sierf my e-postie by kori, by net radio, is open Gaan loer rond op ons webverwe FM Stereo is www.fmstereo.co.za, Net www netradio www.netradio.sa open C open Z. Ons natuurlik ook ons potgoed daar. As jy een van die programme gemis het en jy wil weer luister daarna, gaan loer 'n bietjie rond daar. Nooi sommer al jou vrienden en familie om ook op ons webwerf te gaan rondkyk en na die interessante dinge wat ons daar op die webverf heet te loer, ons advertenties is daarop, ook het ons dageliks ons niesberichte ook op die webblad gaan loer rond, nou is my al jou vrienden en familie om ons Facebook blaie en groepe rond te gaan loer, gaan geselsam op FM Serious Facebook blad, en natuurlijk op alle die speel ons radiostasies ook, het sy jy op jy nou op net Radio SA se blad gaan rondloer, en of jy nou op FM Stereo se blad gaan rondloer, as jy aan die linkerkant van die Facebook blad kyk, sal jy sê daar is skakelkie wat sê radio of radioplak in, of luister, klik daar op, dan maak so klitskammerkie oop, jy kan saam met, allemaal wat inluister daar gesels, en die nie op skap saam wil keir nie, jy kan op skap saam keir, soek net vir net Radio SA's Skype kleedsgroepie, sluit an en gesels heerlik saam met amal wat saamkeier op die groepies daar. Nooi al jou vrienden en familie om ons Facebook plaai te gaan like, gaan sluit an by ons groepen, volg ons op TuneIn, onthou op ons webblad en op TuneIn, kan jy inskakel met enige cellfoon, tablet nie, die ple wat jy slik vir die nie, maar die slimfone, Android, rekenaar, skoot rekenaar, enige plek enige tyd wereldwijd, of jy nog op op die hoogste bergpiek sit, as jy dag die Himalayas gaan uitklim, en of jy nou langs die viswater sit en visvang of bezig is in die gym, om bykie oefening daar te doen, of om die blok te haarkloop in jou oefenprogrammikie, jy kan enige plek enige tyd saamkeer, solang jy internet opvang siet, en jy het nie een verskoning nie. Gaan volgens op TuneIn en laai die applicatie daar af. Je kan ook op ons radio applicaties en op Vermers 8se applicatie saam luister of inskakel en saam keir. Gaan soek dit op Google Play Store en keir heerlik saam met ons. Op die webblaie is ook die skakelkie wat jou direct na die Play Store toe vat of die Play winkelkie vat op Google en jy kan die applikasie heeltemaal gratis aflaai en so saam to skyr. Onthou, die rest van die aand sinas as volg daar da, na uit, om 7 uur is Arlene op die licht met daar boere muziek skakel geris in, om 8 uur is Dr. Tini Eiders op die licht met sy oordenking, om 8 uur is Jolanda met Potpourri op FM Stereo op, en om 9 uur vat sy op net radio oor na dokter. Tini Eider met Potpuri skakel geris in, en een verresingkie ons vanavond, ons eerste radiodrama die aand, om 10 uur, het ons een van die all-time radiodrama, radiodramas op skakel geris in, en keier heerlik saam. En onthou in die tye wat daar nie, levendige program op die lig is nie, is daar heerlike muziek, om saam te keier. Indien jy wil adverteer op een van ons radiostasies, of op albei, of tak op een van die webblad, op albei, kontak ons geres, ga na netradio, SA, of even mysteriose webblad toe, onder die hoofie kontak ons, is daar een vormpie wat jy kan in invul, en ons sal terugkom na jou toe, of kontak ons sommer op die Facebook blaie, as dit te veel moeite is om na die webblad toe te gaan. Op hierdie noot gaan ek jou groet vandag een lieflike avond verder en onthou morgenoogend in te skakel om 39 vir Jolanda met die Nies en die weerberig En morgen is vrydag so daar is die heerlijke muziekrecepte op die lig saam met kathy en Arlene. En natuurlijk doen ons mens lief, ek is lief vir jou, morgen middag moet het ook nie misloop nie, so groot ek korrie jou, tot volgende week, sal die tyd, sal die plek, met uit die hart van die boer, en ek speel vir jou vandag uit, met Dien Jordan, sy wind wees, Een liefde aand verder, tot ziens. Winde waai my na ek weer onthoud, Winternachte tussen my en jou ja. Na soveel somers wat vir ons is Hoe maak ons om tyd weer terug te kry Door die winters van die leven loop ek Door die kouwe die regen Na al die winde wat om ons gedraai het, Weet ek, jy staan nog by my achterweel. Heer die winters van die lewe loop ek, Heer die kouwe en die regen, Voorby die draaie van ons kronkelpaaie, Goeie ty is wat ek onthoud, Ek staan ek nou in wacht weer vir jou. eindeloos reis alleen Dier die stad en oor die platte land, weet ek waarheen vir die gange van herinnering Ek sien al die line van my kompas weis na jou Dier die winters van die leven die Ek, dier die kouwe en die regen Na alle die winde wat om ons gedraai het Je tek nie nog by my achterdeel Dier die winters van die leve loop Ek, dier die kouwe en die regen Voorby die draai van ons kronkelpaaie Goeie ty is wat ek onthoud Staan ek nou in wacht alweer vir jou Jy is die engel wat voor my verscheid My brood en wijn Jy is die waterval en my woestijn Door die winters van die leven loop ek Door die kouwe en die regen, Na al die winde wat om ons gedraai het Ek weet jy sta nog by my achterdeel Deur die winters van die lewe loop ek Deur die kouwe en die regen Verby die draaie van ons grondhul Goeie teye wat ek onthou, dis dan ek nou in wag op jou vir jou. Goeie teye wat ek onthou, dis dan ek nou in wag op jou vir jou.